A Bibliátokban, a Máté Evangéliumában, a 9. fejezetben és folytatni fogunk a Máté Evangéliumát. igazság, hogy Isten kicsit megfedett engem, mert valóban nem volt hittem. Én gondoltam, hogy Béci fog jönni, mert már tegnap mondta, hogy jönni fog. Gondoltam, hogy fölveszi Zsuzsomomát, és kb. ennyien leszünk. De, de tök jó, hogy eljöttetek, attól független, hogy a csúszós, még hideg, bár itt a városban nem annyira rossz, ugye? Csak a városom kívül van a, van a gond. No, na, örülök, hogy, hogy jöttek. Um, Máté Evangélium az, um, az egy olyan könyv, amit én, én nem írtam, bár az a nevem. Egy másik Máté <gül> írta ezt az Evangéliumot. evangéliumot. Ő um, vámszerű volt, Uh, ami nem egy uh, koser uh, karír volt. De Jézus egyszer látott őt az szélén és mondta, hogy Máté, hozzád megyek. És uh, Máté meghívott a, a társaságát, kollégákat, barátaikat, és Jézus ott vacsorázott Mátéval, és és, um, és Máté megértette az ország üzenetét, és Jézus követői lett. És ő, mint szemtanú írja ezeket a dolgokat nekünk. És ő különösen ír Jézusról, mint egy király. Sokat foglalkozik a, az ószövetségi profétákkal, mert rengeteg profécia van az ószövetségben, mert az egész oszvetségben kiról szól? Nem Mózesról, ugye? Nem Dávidról. Dávid fiáról szól. Jézusról szól. És Jézus, amikor megjelenik, akkor rögtön egy rakás proféciát beteljesedik. És Máté különösen foglalkozik ezzel, és ő akar mutatni, hogy Jézus Izrael Jogos és elvárt királya. És az elén láttunk az ő család fáját, mert nem, nem akárki tudna a király lenni Izraelben, ugye? Dávid fia kellett lenni, mert Dávid megígérte, Dá vagy bocs, Isten megígérte Dávidnak, hogy te vagy az uralkodó család. Tőled fog jönni királyok, akik Jeruzsálemben uralkodnak. Szóval fontos tudni, hogy Jézus Dávid fia. Később van a, a 5-6. 7. fejezetben ott látunk a Jézusnak a, az elvei, tudod, amikor szavazás van, minden politikus föláll, és azt mondja, hogy ha én ha elnök leszek, akkor én ezt fogom csinálni, ezt fogom csinálni, ezt fogom csinálni. Ugye ez a programjuk, ugye? És, és Jézus hasonlóan, ő azt mondta, hogy az én országom, az én királyságom így néz ki. Boldogok, akik szegények lélekben. Emlékeztetek? Azt mondja, hogy ha két Két kabátod van, akkor az egyiket odadod a másiknak, akinek szüksége van. Azt mondja, hogy tudod, csak tele van az ő elvei. Az én királyságom így fog kinézni. És nagy örömmel volt ezt megnézni, mert az a királyság most van nyitva számunkra. Láthatatlan az ő országa, de lehet így élni, és lehet élvezni az ő országának az áldásait. Lesz egy nap, amikor nyilvánvaló lesz. Várunk arra a napra. Tehát az ő királysága, az ő országa az most, és még nem. Tudod, ez most van, de még több lesz belőle, majd később, amikor visszajön. És Máté összeválogat... A uh, nyolc, nyolcadik fejezetben és a kilencedik fejezetben egy csomó tetteit, csodákat. Mert fontos tudni egy királyról, hogy, uh, hogy erőteljes. Jó, hogy, hogy oké, okay, hogy jó programja van, de ő tud valósítani ezt? Ő tud vég, véghez vinni ezt? És Máté nem kronológiailag összoraki ezeket, de ő mondja, hogy nézd, ő vizen járt, hatama van a természet fölött, ő gyógyította, hatama van a testünk fölött, ő kiűzte démonokat, hatama van a szellemvilág fölött, és um, mi, mi más csinált? Ó, ma, ma fogunk látni, hogy ő, ő fel támaszt egy lányt a halából. Kis lány, ki meghalt. Vége! Game over! Tudod? És Jézus azt mondta, hogy nem. Ez nem, nem a vége. És fel őt a halálból. Jézusnak hatalma van a halál fölött. És ez nagyon fontos tudni. A halál az, az egy, um, szerintem egy rémisztő botrány. Tudod, mi nem? Pff, mi van a halál után? Senki nem tudja. Tudod, ki, ki jött onnan mesélni róla? Hát igazán Jézus, ő visz, jött és mesélt róla. És ő megmutatta, hogy hatama van a halál fölött. Ha Krisztusban vagy, a halálnak nincs fulánka, ugye? Mert mi meghalunk, és és nyissünk a szemünket, és az ő jelenlétében leszünk. Azt megígérje a, az Ige. Pár azok, akik maradnak, kicsit fájos a halál, nem? Kicsit fájos. Nagynémi ezen a héten meghalt. Na, na az ő családja, na, na Jézus követte, tudod, példaképes volt a családunkban, ahogy neveltek a, a gyereküket. Az ő gyerekük mind a, nálam idősebb, és mindegyik az úrral jár, és ők is nevelték gyerekeket, mi nálamhez képest fiatalabb, és ők is követnek az Úrat, és sokan szolgálnak az urat gyülekezetekben. De ezen a héten gondoltam a haláról megint, hogy mennyire botrányos. <gül> Mennyire fájos azoknak, akik maradnak. Ezen a héten, pénteken konkrétan a kis Misi Egerből meghalt. Az egri pásztor, Hernádi János, és Tünde, novemberben született kis fia, Misi-nak hívták. És a karácsony környéken, új évkor, figyelték, hogy valami nincs rendben vele, nehezen Uh, levegőt vett, nem nagyon mozgott, um, fájdalom, fájdalomban volt, és um, pár héttel ezelőtt végre diagnosztizált. Köszönöm. Valami, valami izom, sorvadási, nem tudom, betegsége, nem tudom pontosan mi az, de um, és mondták, hogy ő, nagy valószínűségű, meg fog halni az első évben. És, ma, és pénteken hallottunk ki hírt, hogy hazament. És ez az, az fájdalmas, nem? Fáj. Akik itt vannak, különösen. De remélem, hogy mai Biblióra egy mi fogunk látni, hogy Jézusnak hatama van a halál fölött. És valóban... Ha valóban megértenék az ő országát, ha valóban megértenék az ő dicsőségét a mennyben, szerintem egyikünk se szeretne örökké élni. Mi, mi igazán odavágjunk, odavágjunk a legmélyben. Csak van egy gát, ami félemetes, de mi odavágjunk. És, és Istennek kedves az igemondja, Istennek kedves az ő szentjei. Halála. Amikor egy, egy, am, amikor egy gyermeke meghal, az kedves neki, és, és ő hazaviszi. És az, az vigasztal minket. De szeretnénk megnézni ezeket a történeteket. Né, négy szemét, vagy négy, négy csodát fogunk látni itt. És nem terveztem magyarul tanítani, szóval segíts nekem, ha, ha Ragadok egy, a, egy a, ragozásnál. Imádkozom, jó? Szükség, szükségem, imádkozom, és nézzünk ezt a szakaszot. Uram, köszönöm, hogy, hogy ez, ez a te igéd, és te akarsz a, szólni nekünk. Segíts nekem, uram, Jó bánni az igédel, nem akarom hozzáadni se se uh, venni el tőle valamit. Uram, kérlek, hogy segíts nekem jó kommunikálni, segíts nekünk mindannyunk hallani a szent lelkednek a, a hangját, hogy, hogy hazamegyünk bátorítva, hogy te uralkodsz, te egy jó király vagy, és hatamad van. És köszönöm, Uram, hogy te különösen szereted Visszarakni, összerakni, eltört dolgokat. Én megtört testeket, megtört szíveket, te, te, te nagyon örülsz. és gyönyörködsz abban, amikor, amikor visszarakhatod. Segíts nekünk, csak um, meghívni téged a, a, az életünkben egyre jobban, és adni neked. Uram, azt az engedét, hogy, hogy rakt össze minket, az életeink össze van törve a bűn miatt, a világ miatt. Uram, hozd ma gyógyulást, bátorítást, életet a halottaknak. Szabadist fel, uram, nyelveket <gül> hagy. Hadd lásson azok akik vakok. Jézus, kérek, hogy áld meg ezt a Bibliórát, és áld meg minket. Jézus nevében. Amen. Máti Evangélium 9.18-tól. Miközben ezeket mondta, egy főember lépett hozzá, milyen meghajolt előtte, és így szólt. A leányom éppen most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és megelevenedik. Szó, látunk, hogy Jézus, um, ott van a sokaságban, és jön hozzá egy fő ember, vagy legalább a ezt a Bibliát használja ezt a kifejezést. Ő egy zsinagógának a, a vezetője volt. És, és van egy lánya, később olvassunk róla, hogy 12 éves lánya. Nem tudom, hogy ki a gyülekezetünkben 12 éves, tán Gál Anna, meg Kata. Meg Kata. Szóval egy, egy, csak képzel egy 12 éves lány. Tele van energiával, tele van élete, nem tudom, hogy milyen, milyen. Talán, talán nem is játszott. Már babákat, kicsit ilyen kezd felnőtt lenni. Talán kezdett megtanulni, hogy kell főzni, meg ilyen dolgokat. És, és biztos nagyon szerete Jairus. Itt kell kéteni magyarul? Mert Máti nem, nem mondja nevét, csak Márk. Ó, oh, itt van, Jairus. Jairus. Biztos nagyon szerete a, a lányát. És és uh, krízisban volt, mert nagyon beteg, és meghalt, és megy Jézushez, és le, leborul előtte. Szeretnék, hogy, hogy lássatok egy dolgot ebben, hogy mennyire alázat kellett ennek az embernek. Mert Jézus már, már kezdett, tudod, hullámokat <gül> <gül> Csinálni ott, ott Izraelben. Ő körbe ment, gyógyította a sabaton vagy szombaton. A, az izraeli valásusi vezetők már nagyon kezdtek utáni őt, hogy irítálta Jézust ő, őket, és, um, és igazán ez az ember az kicsit abban a csoportban, Tartozott. Ő egy, egy valású, valásossi vezető volt, ő egy zsinagoga vezetője volt, egy, talán egy gondnok, vagy egy, egy presbiter, nem tudom milyen mi helyes a, a szó, de ő egy fontos ember volt, egy főember volt. És a, biztos rendelkezésére állt a legjobb orvos, orvosok, a, sok kapcsolata volt, talán sok íma is volt a lányáért, de nem, nem segít, nem segített. És kétségében ő ment Jézushoz, és leborult előtte. Talán emiatt elveszítette volna az állását, vagy a, a presztízse, hogy, hogy ő Jézus előtt, ezt, ezt a, ezt a hippi rabi előtt leborulni és kérni egy szíveséget tőle, de megtette. Miért? Mert nagyon szeret a lányát. Nagyon szeret a lányát. És a, és a szava alapján mit tudunk, hogy ő hisz, hogy, hogy Jézus hatama van a betegségek fölött, a halál fölött. Azt mondja, hogy leányom, most hat meg, jöjj, tedd rá kezedet, és feltámad hogy a halából. Ez egy nagy, nagy, hit, nagy hit. Jézus felkelt, és követték öt tanítványaival. És íme egy asszon, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hátulról, jö, hátulról hozzáfér között, és megérintette ruháját, szegélyét. Azt gondolta ugyanis, ha csak a ruháját érintem is, még gyógyulok. Jézus pedig megfordult, rátekintett, és ezt mondta, pizálányom, a te hited megtartott téged, és abban az órában meggyógyult az asszony. Szóval útközben, Fő ember jön, Jézus, gyere velem. Jézus azt mondja, jó, megyek. És út, úton vannak, és valaki érint Jézusnek a ruhának a, a szegét. És a rabik akkor, és valásusi, valási vezetők ilyen köpenyeket hortak, és volt, volt varva a végén ilyen kis a... Roy -t. Roy -t és és az ószövetségben mi olvasunk, hogy az, az egy jelkép az a népnek. tudod, az, az emlékeztetni kellett volna a vezetőknek, a papoknak és a többi, hogy ők ők hordanak a népet. És és csak babonás kötődése volt azok, azokhez volt kötve. És és érdekes, hogy ez, ez, a, ez az asszony, talán lehet mondani, hogy a teológia nem teljesen stimelt. Ő azt gondolta, hogy ha csak tudok éríteni ezt a kis, hogy hívják? Rongy. Ro Rojt. Rojt. Rojtot. Akkor meggyógyulok. Nem látjuk, hogy ez le van írva valahol az oszszövetségben, hogy gyógyulási erő van a rojtban. Nem, nem óvassunk ezt. De, de ő tudta, hogy az az embernek hatalma van, én hozzá megyek, és, és kicsit babonásosan azt gondolta, hogy csak érintem a szegét ruhának. Mert szégyen volt neki ezt vallani emberek fölött. Ő nem, nem, nem érezte, hogy ő tudna oda menni, mint a fő ember, fontos ember, kérni szíveséget Jézustól. Szóval csak, csak a, a, a érintem ezt a, a, az ő ruháját, a szegét, akkor meggyógyulok. Márk és, és Lukács sokkal többet ír a nőről, a nőről. Azt mondja, hogy 12, éves, vagy 12 éve beteg volt, és hogy költötte az összes pénzét az orvostudományon. Akkor is drága volt a. A TB, ugye? A dokik, meg a kórházak, akkor is drága volt, és ő költöttem mindent ezen, és nem gyógyult. Ő teljesen reménytelen volt, ő, ő kétségbe volt esve. Ez, ez az utolsó lehetőség. 12, 12 éve az elég megszokni valamihez, nem? Én sérült, a hátam sérült, amikor 16 éves voltam, az már több mint 12 évvel ezelőtt, és ember megszoktam, hogy, hogy, ja, hogy szokott fájni. Megszoktam. Ő valami szinten megszokta ezt. De mégis volt vágya, hogy gyógyuljon. Más lehetőség nem volt. Senki nem tudott uh, segíteni rajta. De halott Jézusról, és elég hitta volt, hogy nem is kell beszélnem vele, tudom, nem is kell vallanom ezt a szégyent előtte, vagy emberek előtt, Ha csak tudok érinteni a, a, a ruháját, akkor meggyógyulok. Szerintem sokan vagyunk így. Sokan így jönnek Jézushoz, hogy hát nem, nem, vagyok, nem vagyok méltó előtte állni. Ki vagyok én? Szegény, szegény vagyok. Uh, tisztátalan, azt, azt nem is mondtam, hogy a vérfolyás az uh, zsidó törvényben, ez egy tisztátalan dolog, és 12 évig, azt jelenti, hogy 12 évig ő ki volt zárva uh, uh, valásosi uh, rendszerből. Ő nem tudott templomba menni, ő nem tudott zsinagógába menni, ő nem tudott közösségben lenni. Uh, uh, Isten népével, és valahogyan ő ki, ki volt zárva, tudod, tisztátalan. Nem vagyok méltó Isten előtt állni, nem vagyok méltó Jézushez menni, nem vagyok méltó, mint az a főember, tudod, hogy kérjen, hogy gyógyisd engem. De volt némelyik hite Jézusban. Talán kis, kis hit, de a hit mennyisége nem számít, igazán a kiben van a hit, az, az, ami leginkább számít. Hol van a hitünk? A hitünk Jézusban van, vagy egy pásztorban van, vagy a saját képességünkben van? Hol van a hitünk? Az ő hite Jézusban volt, és Jézus azonnal felismerte, hogy ez a nő hozzám jött. Azzal a kis hittel, ami volt neki. És tetszett a mennyi apukámnak ezen keresztül gyógyítani az ő testét. És ez egy nagyon szép, szép, kép. De talán a fő ember, Jarius, kicsit ideges lett, nem tudom, talán nem, de, de elképzelhető, hogy siest Jézus éppen meghalt, talán a lelke nem nagyon távozott el a testétől, talán ott van a környeken, talán vissza tudsz tenni, <gül> siest. Jézus megy azonnal, de, de ez a nő, az, az útban van, tudod? Jézus, Jézus nem siet most, ő megáll, és beszélget ezzel a nővel. A Márk evangéliumában Márk írja, hogy Jézus fordult Járiushoz, és mondta, hogy csak bízál. <gül> Tehát ez egy hatalmas nagy bizonságtéte volt Járiusnak, hogy ja, tényleg, Jézus képes bármire, képes. Tovább olvassunk 23. verstől. Amikor Jézus megérkezett az előjáró házához, és látta a fuvolásokat, és a, zsínagó, a bocs, a zajongó sokaságot azt mondta nekik, menjetek innen, mert a kislány nem halt meg, csak alszik. És kinevették őt. Szóval oda, oda érkezik a házához, és uh, már ott voltak a professzionális jajgatos. Tudod, ilyen, hogy kell mondani, sírató csapat, szomorú zenét játszottak, meg, meg hangosan a, sírtak, az a kultúrának a része, és ő, ők ott voltak. És Jézus azt mondta, hogy menjetek el innen, mert csak alszik. Ők tudtak, biztos, biztos uh, keresték púzust, nem találtak púzustán oda tették tükröt, nem, nem volt leelegzetést, keze, mindent, mindent vizsgáltak, és tudtak, mert ők professzionális sírató emberek voltak, tudtak, hogy meghalt, nincs élet benne. És kinevették őt. Szerintem uh, nem jó dolog kinevetni Jézust, uh, <gül> mert ő jobban tud. Azt mondja, hogy menj el, mert alszik, akkor inkább hinni kellett volna. De szerintem itt van egy kép, szerintem, ami, ami, ami fontos talán nekünk. Sokszor mi szenvedünk dolgokban. Tudod, uh, kronikus betegségekben, vagy vagy kapcsolatokban, vagy nem tudom, valami anyagi köny helyzet, az nem jól, az fájós, nehéz. Talán um, munkahely van állandó problémák, talán van valami uh, üdöztetés az életünkben, hogy valaki állandóan piszkál minket azért, mert keresztények vagyunk. És, és könnyűrünk, hogy Jézus segíts, hozd gyógyulást, hozd békességet. És szerintem hasonlóan Jézus azt mondana nekünk ma, hogy küld el ezeket a síratokat. Ne, ne, ne legyetek olyanok, akik csak üljenek meg vagy jaj, jajgattálni, tudod? vagy nyalogatni a sebeiket. Ne, ne ne panaszkodjatok, Tudod, ne élvezd a, a figyelmet, amit kapsz azért, mert, mert ebben a helyzetben vagy. Tudod, ne, ne keresd figyelmet, Tudod, ne, ne körbe menjél, hogy hú, meg az én életem sokkal rosszabb, mint a téd, hú, az én térdem biztos jobb, jobban fáj, mint a téd, hú, az én kocsim teljesen darabokra van törve jobban, mint a téd. Sokszor szerintem, mint emberek, mi szeretünk a betegségenket. Mi szeretünk a rossz dolgokat, ami történik nekünk, mert legalább valaki figyel ránk. Szerintem Jézus azt mondja, hogy tudod, küld, küld el ezeket a, a, az önsajnálatot. Küld el. Én nem nagyon tudok segíteni, ha, ha élvezed ezt az állapotot. Á, ah, magányos vagyok, mindig magányos vagyok. Ah, és mondja, ne, ne, ne, ne legyél így. <gül> küld el, ne. Ön az, az akadályozna engem. Először küld ki, és bizál bennem. Én itt vagyok. Én itt vagyok. Először küldi ki ezeket, és miután. Miután eltávolították a sokaságot, bement, megfogta a kislány kezét, mire az felébredt, és hírement ennek az egész vidéken. Ő küldi el a síros csapatot, kezelé helyzetet, és sírás helyett van öröm. Sírás helyett van öröm. Tudod, szomorú dal helyett van öröm. Itt van két nagyszerű csóda, amit Jézus tett. Az egyikben, és, és, és nagyon érdekes, hogy mennyire más ezek. Tudod, járjus biztos gazdag, fontos ember, a, a, a, az asszony, aki ilyen vérfolyásban szenvedető, senki nem volt. Ne, nem is, nem is tudjuk a nevét itt. Járjus a lányáért ment Jézushoz. A nőnek nem volt semmiféle pátfogója. Nem volt médiátor. Nem volt valaki, aki Jézushez ment vele. Ő egyedül ment. Ő egyedül kellett küzdni, küzd, küzdeni ezt. Járjus lánya, 12 éves, az asszony 12 évben szenvedett. De mind a kettőt Jézus érintette és gyógyította, és a új esét adott. És Jézus híre, az csak megy. Majd, majd mi látni fogunk, hogy átmegyünk a Máté Evangélium, hogy mi az eredmény ennek. Mert a feraziósok ők nem bírják ezzel. Tehát nem nem szereték, hogy hogy valaki híresebb nálunk, valaki ügyesebb nálunk, valaki, valakit jobban követnek, mint minket, és féltékenyek, nem tudnak örülni az Atyának a munkájában, Jézuson keresztül. 17. verstől olvasunk két vak emberről. Amikor Jézus tovább ment onnan, nyomában szegődött két vak, így kiáltozva, könyörül rajtunk Dávid fia. Amikor bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus pedig azt kérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy én ezt meg tudod tenni? Azok azt mondták neki, igen uram. Akkor megérintette a szemüket, és így szólt, legyen a ti hitetek szerint, és megnyílt a szemük, Jézus pedig rajtuk parancsolt, vigyázzatok, senki meg ne tudja. De azok eltávozva elterjesztették hírét azon az egész vidéken. Szóval itt van két, két vak, és kiáltanak, hogy Dávid fia, könyörül rajtunk. Először Máté Evangéliumában halljunk ezt, ezt a kifézést, valaki mástól, mint az írótól. Valaki nyilván, nyilvános helyen, valaki va, a, a, aki, aki mondja, hogy te vagy Dávid fia. És, és a zsidoknak ez igazán isteniséget jelentett. Tudod, ez ez a, az a uralkodási joga, jogot jelképezte. Tudod, hogy valaki Dávid fia azt jelenti, hogy ő neki joga uralkodni, és használtak ezt a kifejezést a mesiásról. Szóval ezek a srácok tudtak, ki Jézus. Jézus, te vagy a mesiás. Te az, akire vártunk. Csak te tudsz segíteni. Könyörülj könyörög rajtunk. Irgalmaz nekünk. Mi nem tudunk látni. És Jézus kérdez, kérdezi, hogy hiszitek? Képes vagyok ezt csinálni? Én tudom, hogy sokan... Sokan uh, idéznek ezt a, ezt a verset, hogy tudod, legyen a -e ti hitetek szerint. és egy, Én nem akarom nagyon belemenni, mert szerintem uh, egyrészt Balázs pár hitel ezelőtt sokat mondott róla, és biztos majd később is szóba kerülni fog róla. Jézus nem... Néha ő gyógy, gyógyít embereket a hitük szerint, de néha nem. Néha csak... Tudod, ott, ott volt a Beth, Bethesda medencénél, volt az a, az, az ember, aki 30 éve ott, ott ült, és azt mondta, hogy akarsz gyógyulni? Hát én nem tudom igazán, én nem tudok. Én. Tudod, csak panaszkodott a srác. De Jézus azt mondta, hogy kegyföl és menj haza. A srác, a férfi, bocs, nem srác, a férfi nem is tudod, hogy ki, ki Jézus. Nem is tudod, hogy kivel beszélget. Ha, ha olvasunk minden csodát, akkor látunk, hogy, hogy, hogy Jézus nagyon vegyesen a dolgokat. Nincs egy módszer. Nincs az, hogy, hogy jó, neked hitted van, akkor gyógyítol a téged, neked nincs hit, akkor sajnálom. <gül> És persze van, van az, a, az, a, az, a, um, az a történet, amikor ugye Jézus látta a béna, a béna embernek, a barátainak a hitét, és gyógyította a barátját. Tudod? Ha egy gyógyító szolgáló tudod azt mondja, hogy a te hiten múlik, akkor talán lehet visszakérdezni, és a ti hited? <gül> Mert Jézus egyszer gyógyította egy embert nem a beteg hite alapján, inkább a barátai hite alapján. De sokszor nincs is hit kérdése. Csak Jézus irgalmat adott. Szóval nem nagyon lehet egy, egy dobozban rakni ezt a témát. A lényeg az, hogy mi hinni kell, hogy Jézus képes. És amikor betegek vagyunk, amikor imádkozunk betegekért, akkor az a kezdőpont. Mi hiszünk, mint ezeket a srácok, ezeket a vakemberek, hogy igen, Jézus, Dávid fia, képes. És ugyanúgy kell lenni, mint az előző Asszon és Járius, hogy más reménységünk nincs. <gül> Csak ő tud. Csak ő tud gyógy gyógyulást hozni. Azért nem megyünk a agykontrollra, vagy nem megyünk más ezoterikus helyekre gyógyulást keresni, mert mi nem hiszünk, hogy ők tudnak segíteni. Te Jézus tud. De szeretnék egy kicsit lelki értelemben beszélni erről. Vannak emberek, akik nem tudnak látni fizikailag, de vannak emberek, akik nem tudnak látni fizikailag, vagy lelkileg. Nem nem értik. Mesélünk az evangéliumot, és nem nem érték, nincs látás a lélekben, nem, nem tudnak látni Istent magasztal, dicsőségében. Nem, nem látják Jézusban a, a szeretet, az, any, az atyának a szeretetét. Nem, néznek a keresztet, és nem látják, hogy ez, ez nekem van. <gül> ez, nem, ez nekem van. És fontos, hogy a lelki értelemben is hozzámenni Jézushez. Kérni, hogy nissd meg a szemem, a lelki szememet, hadd lássalak téged, hadd ismerjenek téged egyre jobban. És azok, akik a családjainkban van, akik hallottak az evangéliumot százszor, és meg mindig utasítanak el, fontos imádkozni értek, hogy Uram, csak Te tudsz nyitni szemeket. nis meg az ő szemét, hadd lássunk téged. Az utolsó csoda a mai igaz szakaszon. 32 vestől Alig, hogy elmentek, egy megszállott némát vittek hozzá. Nem mindig, de sokszor látunk a Bibliában, hogy, hogy sátának tényleg van hatalma, vagy van. Képessége uh, nem csak befolyásolni minket, de fizikai betegségeket okozni. És ez a, ez a szellem, ez a démon uh, okozta egy némeságát ebben a, a férfiban. Úgyhogy nem tudott beszélni. Miután Jézus kiőzte az ördögöt, mert nincs kérdés, hogy képes-e, nincs, kép, nincs kérdés. Amikor, amikor uh, kiűzte az ördögöt, uh, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott, és azt mondták, hogy sohasem láttak még ilyet Izraelben. A farizéusok ellenben azt megbeszélték, hogy az ördögök fejedelme által üzi ki az ördögöket. Ebben a csodában látunk, hogy van egy fizikai uh, úgy néz ki betegség, de felismerték, uh, hogy, hogy ez szellemi. És Jézushez vitték ezt az embert, Jézus kiűzte a démont, és, és lazult a nyelvet, tudott beszélni utána. És mindenki elcsodálkozott. Jézus ma is képes tisztíteni egy embert démoni befolyástól. És én meggyőződésem, hogy sátán meg mindig aktív itt Európában is, ahol a legtöbb ember, sőt sok keresztény azt mondják, hogy hát én nem látom semmiféle sátani vagy ördögi dologit. Tudod? Az Európaiak mi sokkal okosabb, mint, mint régebb. régebben, sokkal okosabb vagyunk, mint az afrikaiak, Tudod? és sok Európai azt gondolják, hogy hát az, az csak... Az csak uh, mitusz. Mitusz. Talán Isten van, de sátán, démonok, már hát nem tudom. Az csak mitusz. Az csak egy magyarázata, hogy miért olyan rossz a világ, miért, miért gonoszság van a világban. De Jézus nem kérdőjelezi <gül> sátánnak a jelenlétét. Ő nem kérdőjelezi ördögöknek a hatalmát. Ő nem mondja, hogy figyelj, az. Nem, nem valóban ez ődög, az csak egy uh, pszichológiai problémát, majd, majd meg, meggyógyítom. Nem. Ő kiüzi démonokat, um, és látunk, hogy, hogy emberek szabadulnak sátán hatalmából. Hiszünk, hogy ma is Isten tud szabadítani azokat, akik sátán befolyása alatt van, az ő hatama alatt van. De erről is szeretnék egy kicsit ilyen lelki értelemben beszélni. Mert ahogy mondtam korábban, hogy vannak emberek, akik kicsit vakok, vagy nem kicsit, vakok lelki dolgokban. Nem látják Istent. Nem, nem értik az evangéliumot. Az olyan, mint egy vakság. tudod, nem, nem látják. De hiszem, hogy vannak olyanok, akik hasonlóan, mint ez a férfi a keresztények között, hogy, hogy talán tudnak látni, de nem tudnak szólalni. Vannak, vannak keresztények, a, akiért szerintem imádkozik el, hogy lazuljon a, a nyelvüket, hogy, hogy Isten nagy tetejé legyen ott a szájukon, hogy, hogy Isten dicsérete az ott legyen. Nem tudom, hogy hány, hány emberrel találkoztam keresztényekkel, akik mondják, hogy ó, az én nem szeretek dicsőíteni. É, ó, én nem szeretek imádkozni. Ú, a hit az egy privát dolog. Én nem, nem beszélek hitemről senkivel. És, és minthogy a lelki dolgok soha nem fordulnak elő itt a szájukon. Minthogy a lélekben némák. És nem, nem mernek szólni Nyilvánosan Istennek, Istenért. És hiszem, hogy... hogy Ilyen emberek itt is Isten akar meggyógyítani, ha lehet mondani, hogy ez gyógyulás. Én hiszem, hogy Isten akar minden keresztényt úgy megérteni, hogy, hogy, hogy az ő dicsérete, az ő bizonságtétel az, az ott legyen -e a, száj, a szájunkban. Tudod? Mint Dávid, aki mondta, hogy a, a, a, a tömegben, a sokaságban emelem fel a hangmat, és dicsélek téged. Én fogom gyerekeimnek mesélni arról, amit tettél velem. És valóban Jézus akarja, hogy használjunk ezt a, ezt a szerszámot, amit adta nekünk, jóra. Talán sokat... Uh, hangsúlyozunk, hogy ne használjátok no, a szátok rosszra. Tudod, ne panaszkodjatok, ne káromkodjatok, ne blabla. De, de, de minek van? Néma kell lennünk. Nem. Mi, miért van? Hogy kommunikáljunk igaz dolgokat Istenről, Istennek, hogy tudunk dicsőíteni őt, hogy tudunk bizonságot tenni róla. A sokaság pedig elcsodálkozott. Ilyet soha nem történt közöttünk. De a farizeusok elemben azt beszélték, hogy az ördögök fejedelme áta üzi ki az ördögök. Tudod, a farazéusok ott vannak, hogy hát tudod, valóban mi. Teológusok vagyunk, ő nem tanult sehol teológiát, mi, mi jobban tudunk, és valóban, hát ez, hát ez csodák, de, de, de mitől, kitől, mitől van ez az ereje? Hát nem, nem Istentől, nem lehet, mert ő nem a mi csapat a csapatunkban, érted? És ő kezd ellenbeszélni Jézus ellen, tudod, a népek között, hogy, hogy, hogy Megkérdőjeleznek az emberek Jézus hatalmát. És látni fogunk, hogy, hogy ők egyre erősebben ellenkeznek Jézus ellen. Arra a pontra, hogy kezdenek tervezni a halálát. Mi fogunk megölni Jézust. Ami nagyon vicces, nem vicces. Nagyon ironikus. Emlékszel, hogy... Judás árulta Jézust, ugye? És kapta. Igen, 30 ezüst. Uh, Judás uh, visszatér az eszéhez, és mondja, hogy ártatlan vért, vért uh, árultam és dobja, próbál visszaadni a pénzt, de nem, nem akartak visszafogni, ő bedobja a templomba, és ő elmegy, és uh, megülni magát. A forezülsok, nagyon, nagyon ironikus, azt mondják, nem jó, nem törvényes uh, elfogadni ezt a vérpénzt, vagy a vér. Vérdiát Inkább vegyünk egy mezőt ezzel a pénzzel. Nem, nem szabad a, a törvény alatt visszafogni ezt a pénzt, vagy egy templom persébe tenni, mert, az, mert mi követünk a törvényt, ugye? De nem gondoltak, hogy ez törvényes? tudod a, a, megülni egy embert? És az pontosan, amit csinál, csináltak. Valásos emberek Nél ilyenek, hogy um, próbálják követni a legapruska törvényt, ami jelentéktelen, és a legnagyobbat kihagyni. Jézus, hiszem, hogy azon az elében, és látni fogunk, hogy ő állandóan beszél a farazíusoknak. Ő állandóan könyörög velünk, kemény dolgokat mond nekik azért, mert ők is szereti. Sajnos ők nem fognak, uh, nem, nem, nem, nem sokan fognak hajolni Jézus előtt, nem sokan fognak Jézust követni. Uh, de Jézus nagyon szereti őket, és szerette őket is. És um, sokszor ez meglepő nekem, mert uh, én is sokszor imádkoztam, Uram, ha csak látnak csodákat, akkor talán többen megtérnének. De ez nem, valóban nem, so nem így volt. Ők látták, ők szemtanúk voltak, ők is láttak ezeket a dolgokat, de kemény szívek voltak. Kemény szívek voltak. És, és az ad nekünk egy jó, a, egy ellentétes, tudod, hogy, hogy akartok ti lenni? Akartok kemény szívek lenni, mint a, mint a felazéusok, akik inkább, hát ezt nem, nem tudom, hogy ez Isten van, hát ezt nem tudom, ez már, hú, szerintem az nem. Az inkább ördög erővel történt. Inkább üljünk meg őt, mert ő nem jó. Vagy, vagy legyünk olyanok, mint Járius, az Asszon, a két vak, a megszállottnak a barátai, aki kétségben, alázatosságban rohannak, hangosan kiáltanak Jézushez, hogy írgalmaz engem, szükségem van rád. Hiszem, hogy mindenki itt szükség van valami, valamire. Ahogy imádkoztam privátan ma, csak rólatok gondoltam. És tudom, tudom, hogy. hogy vannak gondok, családban, egészségben, munkában. Tudom, hogy, hogy vannak gondok. De hiszitek, hogy, hogy Jézus tud, tud segíteni? Hiszitek, hogy csak ő? Szívesen megaláznad magadat? Kérni tőle? Segítséget? Hogy nyisson meg a szemedet? Hogy, hogy lazuljon a nyelvedet? Hogy hozz gyógyulást? Hogy hogy az összetört családod össze visszarakjon. Szerintem az, az, az, amit kéne csinálni nekünk mi. Hinni, hogy ő képes, keresni őt, kérni, hogy irgalmozunk minket. És, um, És ma azt hiszem, hogy uh, úgy fogunk befejezni, uh, csak egy dicsőítő dal az, amit uh, teljesen új volt nektek ma. Tudod, mi, mi jövünk Jézushez. Az, az értenk Jézus felé halad. És mi jövünk háladással, jövünk... Bizalma, hite, jövőnk reménysége, és ő mindig fogad minket. És részt vehetünk az ő dicsőségében. És hiszem, hogy sokan közülünk tapasztalni fog ma is vigasztalást, gyógyulást, bátorságot, erőt a megfáradtoknak. És ahogy befejezünk a dalt, én szívesen imádkozom bár, bárkivel, aki, aki személyesen szeretne imádkozni. Vagy, vagy a dal közben biztos balász szívesen imádkozom bárkivel. Ugye? Igen. Igen. Talán béci, ha sokan vannak Balázsnál, béci is szívesen imádkozom bárki, bárkiért. Vagy másért. De, de az, az a bátorítás ma. Legyünk olyanok, akik Jézushez ment, kétségbe esve, alázatossággal. Nem, ne legyünk olyanok, mint aki skeptikusan, hátsó sorban zúgulódnak Jézus ellen.